Ondarribiko Oztalarien e, elkarteak, ondarriko Udalak eta Gipuzkoako foru aldondiak antolotako jardunaldi baten inguruan itzen beharra dugu orain goan. Aizu zen ere, ba, Israelgo sukaldaritza jasotzen duen hilabete bateko ba, egitarau zabala. Dudarik gabe, zer ezan handia piztu duen ba, ekimena e, izango da, ostira hontan orkestuko dutena, gombidatu dituzten ba, bueno, ordezkari politiko instituzionalen artean esan beharra dugu, baita ba, Israelko enbasadako kultura zera, e, ardura duna, e, bertan parte hartuko duela. Guzti honetaz hitz egiteko Komite Internazionalistako e, Laguna den hasier e, daukago telefonoaren bestaldean, kaixo egunon? Kaixo algunon. Bueno, eta behin e, jakin nahiko genuke nola hartu dutuzten, hor ba, bueno, ba, ondarribian, e, Euskal Herrian eta bereziki ondarribian antolatu den ba jartunaldi hau. Ba, horrelako kontuak eta horrelako ekintzak e, sorpresa hartu ditu, ezta? E, normaldean hartzen ditugun bezala, e, e, e, horrelako sarrazkiak eta egiten dituen herri batekin horrelako laguntak junta eh, que egitea ba guretzak ba, eh, onartze ez? Eh? Uh -huh. Eta orduan ba bueno, eh, irizpio eta bueno, oraitz pentsatzen eh? uh -huh. bueno, ba nola aurregin, ez? bueno, gogoratu behar da dugula mundu mailean, Euskal Herrian ere, ba horrelako jardueren aurrean boikot kanpaina bat, eh, bueno, eh, existitzen dela eta martxan daguela ja da. Vai. Bai, eh orain urte batzu ja Palestina zi Palestina rreko mugimenduetatik eh bultzatu egin zan orrelako kanpaina nazioarteko kanpaina bat, e, boikot, definberzio eta zigorrak. Eh, kanpaina honen e, mamia alde bat e, boikote egitea eh Israelgo produktuei, definberzioak e, eragitea, hau da orain dauden harreman e, komertzialak, e, kulturalak, eh e, kirol harremanak eta bat, E, eteteaz, eta e, bezalde <coughs> e, zigorrak. Uh -huh. e, eta gitea, e, zigorre publikoak eta e, horrelako tribunalak ba, zirraileko e, e, estatua kondenatzeko, ez? Eh? egindako dako batzak uh -huh. bueno, Horrelako e, kasu baten aurrean, hau da, oztiraran honetan, Jardunaldi naldi haueka eh, dituzte. Eh, uh -huh. Zein da zure ustez, bueno, eh, zabaldu behar den mesua horrelako gertakari baten aurrean? Ba, eh, hombre, mesua izan urritzateke horrelako ekintzetan parte lehen dingo eta behin, eta bezalde zalatzea, eh, gure hipoklesia, eh ba ez dakit oraindela eh urte 2 izandako ezarraskeren aurrean hainbat urte izan ziren Euskal en Herrian enbertan era eta eta orain eh ba horrelako bueno, ekintza ditugu Israelgo gobernuarekin <coughs> beren basadaren eh tartean dagoela baina ba bueno horrelako ekintza bakarrik ez talartena da ba hortegiak sortu estatu, estatutu horredi Uhum. Zure ustez, eh, zer gertatu da kasunetan, ez jakintasuna alde batetik ondarribiko udalaren partez, edo ustalarien eh, elkartearen partez, edo zuzenean borondatez egiten den eh, ekintzada? Ba, ez jakintasuna dena zaila da urertzea, eta, ze, bueno, enbasada, eh, irrelgo enbasadarekin antolatutako ekintzaba da, hor duan, hor, ba, bueno, Ezin, ezin uertesina da, ez, ez, ez jakintasun hori. Uh -huh. Bestalde, borondate, nikusuntela, ba, bueno, borondate falta bai. Eh, Israel eta palestinaren arteko, bueno, <coughs> palestinaren gertatzen ari dareneko eh, ba, gertakari buruzko borondate falta uh -huh. eta interes falta, alde batetik. Uh -huh. eta bestalde, behar ba, bueno, ba, bada, ere presioak egongo dira irago gobernuen, gobernuaren parteti eta barrelako ekintzak antolatzeko eta bueno, horrek ba, or, ere eragin du, ez. Zotego oratu barradugo Euskal Herri mailan badaudela udalerri batzuk bat egin dutela, bueno, boikote kanzea artean mailan ematen den boikot kanpaina honekin, eh no. egundaka eragileek bat egin dute baitare kanpainarekin, osea, sentzu horretan, uh -huh. kanpaina boikotaren kanpainareko eh gizarteratuta dago Euskal Herrian, ez da? Bai, bai, baina bueno, orrerako eh dou no sakantolatzen direnean, ba, eh, ikusten dugu oraindik eh elandako eh, dauela dago, egiteko, ez? Eh? Eta bai, Euskal Herri mailan hainbat udalerrike egindugu egindute bat, eh, egin dut, egin bat eh, kanpainarekin, eh nazioartean bezala, nazioartean bezala, eh, ba, Orain Ba da ja, artistak ere eh, ez eh, da zela Israelera ba, edo eh, kontzertu aterritzen kontzertuak eta bar Israelen eh badalde ere batek egindutela kanpainarekin eh bueno e, tratatu komertzialak edo nazioarteko e, tratatu hauek eh bertan bera geratzen alegidora kasu askotan enpresaskorekin eta bueno ba kanpaina aurrera doa eh baina oraindik barrelako e, gauza gausak antolatzea ba, ba erekusten ba, dago balan asko dagoela egiteko. Mhm. hasier eh, bueno Bai ostirale ko honen aurrean, hauda Egurdiko 12tan izango dena Hondarriko udaletxean eh zeneko deialdia zaulduko bueno, ba, bai zuen aldetik eh e, e, e, bueno, ekitaldi horren aurrean. Ba, bueno, deialdi izango litzatik bertaratzea e, eta orkestea gure gure eginegona kontu honekin ez Ba, ba, ba bueno irra elgo eh enbasadaren eh, eh, urtegia eta uno salatzea telako zarraskiak eta zelako egondamendia eh, eh, eh, eragiten ari den Palestinako herriarekin. Uhum. ba osongiasker hitz hoiekin gelditzen gara esker ikasko gaurkoan gorean izategatik Ba, eskerik oso zuei